Begisain lagusiaren tenorea zurekin pantzuri gara eta irumila bosteun jende mauleko manifestaldian. Batera kantolatua lugalde kolektibitatearen alde, manifestaldi jendetsu eta koloretsua, antzirenen batzuk erranen daukute, susen zer gati, ketoriak ziren, egin artian, ibiliko gira berriza. Irurobe eta marmila tona ondarkin tratatuko ditu urtean. Kanopia deitu beizketa toki berriak bere arteak idikitzen ditu azteleenuntan bai honan. Kostaldeko saltegia hundien konkurentzieri nola buruegin. Elkartzeak indarra egiten maitu, peibasko kerr elkartea sortuzuten eskolegi barnekaldeko, komersante eta ofizialek aurten nola plantatzen diren behartuko dugu. Notatze esistiba desberdinak, izenak eman behar diren mementuan iparaldeko ikasplek, ez dakitela oreino basu haukanen duten ez, iparaldeko ikasplek, egoaldeko universitateetara joiteko dituzten zailtasunak, haipatu dira, endaiako itzaldietan. Arruari behako badione. Eta mementu alaupa bost gradotan dela termometra zerua estalia baina niduriz atzalde pollitagoa, arru pollitagoa okan behar ginukela atzaldeuntan. Eta lehenik urreitaraz ezagun sustraiko lina nausitu zela mauleko finala horrekoan Euskal Herriko Bersusapelketan agusiaren kondu Bigerren aterazela egunai agirre eta irugerren irresusmari irazu Eta orai jakina da behaz zoindiren abenduaren amostian Barakaldoko beken finala ondia jokatuko duten Zazpi bertsulariak xapeldunari, maialen loran bia hori Juntatu zauek izaren dira sustraiko lina Beraz, ametsak zailuz, igaraz Igor elorza, benyat gaztelo mendi, aitor mendilu ze, una hiturriaga eta aitor xarriegi. Iru mila bildu ziren bilduziren maulen larumatean, batera plataformaren deialdiari erantzunez, mes presulikaz, lugalde elkargoa orai, le manifestaldi koloretsua izan zen, danza, kantu eta oiuen artean milak adiendek plazaratu zuten lugalde elkargoaren aldarik apena eragile politiko, sozial eta kulturalen ordezkariak, autetxiak eta erritarrandan elkartuziren ramizala, kolore desberdinetako autetxieken emintzatu ginen gu, denek mezu bera plazaratzen zuten, haintzina segitu berdela. Denak, da, kasik denak ados girela, erakutsitu dugula nola ere mandugun lan hori eh, dere txokok al arduradunekin eta lan handia egizan baita, posible da beste parte, parte batzuetan Frantzian egiten da ordian guk behar dugu hori. Preciona mantendu berda eta Eta marxoan Iakinez Aute eskundeak izanen Direla Gure ikus meldea On hartu edo Artu berkodute Absolutuki Berdugurak utzi guk eskualdunek Kaskogor dugula Eta ez ditu gula Gauzak usten Aixi Ba, uste dut, mesketsu horgeri gantzuteko, guk uh, gure betiko bidea behar segitu, jane baita politikoki agazoi guziak ditugu, gure galderari begira, juridikoki agazoi guziak ditugu, eta segitu behar dugu uh, jendea konbentzitzen, argumentu horiekin, hori izango da, uste dut, gantzun oberena mesketsu horgeri. Bestalde, Eko Zerga hainitzen ganik gaitze txia balimada badira ere alde direnak karanola bizi elkartea KAD kolektibua edo treinetako langilen CGT sindikata ere Eko Zerga edo bekieran kutsadura zergaren aplikatzearen alde bermagaiten aladiote, kamion gutiago bidetan eta lehentasuna treinet eta ibai garraioeri eman 10 aiotegon informazione bilkura bat antolatzen dute gauratzean atzaldeko 6 oren eta Bajonan Joanden larunbat goizian baionan beti Kanopia ondarkin bezketa gune berriak Ateakideki zituen Erri elkarguetako lehen dakari Prefeta, autetxe, deputatu Eta bilta garbikoa ekipa Korziren eta zuere panpimer kapida Tresna berri berrien Lehen ahabotxak entzundira Rogatzeko eguntigoiti Gure ondarkinak hemen bezten alko direla Bai honan, tarnoseko bidean kokatu empresa, urbazer environamaek eraiki eta baliatuko du. Ondarkinen kudeak eta bilta garbi sindikatak du segituko. Iparaldeko ondarkinak nuadinen dira. Zorinko pulutan urtero erraiten dauku bilta garbi sindikateko lehen dakariak alein hiartek. Hemen, horotarat uh, uh, sartuko dira juta noita amak uh, mila tona. Uh, erdia uh, valorizazia izanen da eta beste erdia uh, joanen da uh, senpererat. Uh, helburuak di, dira dudarigabe abiatu gine laik behesten gintien ondarkinak eta valorizatzen gintien ondarkinak e, euneko itabi iten zuten eta, eta ordean uh, ondoko urtean urte ondariana euneko jotano eta amarrak, tratateak eta valorizateak izanen dira. Eta gero uh, biztandena egun metatizazionea egiten dugu eh? eta elektrizitatea eta komposta eta biar uh, menturaz uh, beste gazabat esantza egiteko, eh? autobusetan zabaltzeko, beste pista pata da urgunago uh, joiteko. Eta 6 hektaren do 6 kokatzen da lan tegi beria bat uh, langileko lan eginen dute eta beriditeko aintzineko aipagaiari bizik eta kadek antolatzen duten informazione bilkura eko zer alde bai dela egen nausia eta txaleko 6 hontan hatik tokia ez, jakinez azue lan boltsaren gelan eginen dela Iri ondietako saltegi eta zestira barnek beldur egu berri urbiltzen ari dela eta interneti esker beren bidezko ta sunazpimaratu nahi dute 2006 pian txortu zen peibazko kerrel kartea horrek azparne, ioldi oztibarre, amikuse, sibero eta garazi baiguriko ofiziale eta komertxantak biltzen ditu jakin behar da gaur egun egun eko larogoieko kliantek erosketa egin hain zin, beren erosgaia interneten begiratzen edo utatzen dutela konsumitzeko modu berri horri Gukitzeko web gune beribata orkestu du peibasko koer elkarteak xale hortan komertxantz edo oficiale bako txaintza diakinenda xusen zer proposatzen duen zer den olako gune baten abantaila gallatu diogu amikusen etxe barneko tresneria proposatzen duen aliende lukuri Baix, urda, uh, bikote gazte bat uh, eldu balinbada amikuseat eta ez balinbada ezagutzen zer diren tokiko uh, xaltegiak eta tokiko uh, mem uh, argintzan edo joiten alda uh, webgune ortarat eta fitea txemanen du ebe nork egiten du uh, zer gauza eta hori da biziki interesgarriaz eta gero emengoak diren, direnak uh, badakite nuna txemaitena alden, ser, chalbou uh, chaltegiak ele aldatzen dila nik ashtapenean chalzen ituen bakarik arrebigailuak, telebistak eta horiek wai, uh, iten ditut kuisin-plazir uh, katalogo bat badia uh, etxeko trexnak dira uh, Hala, desertak egiteko, ta dena, ta baxela, ta olakoagozak, beraz, diendek uh, ez dakite baita espada, uh, denbola ikilan, gauzak aldatzen aldirela, xalte girean bahrean, beraz, daguretako ole, uh, uh, aukerabat, erakusteko diendekeri, osoki segiten aldugun. Eta zerbait berezitxekatzen balima da aurki ditaike, adibidez patogaz markako zapetak nahi badira, gunera juran eta marka aski da jotzia eta horolako zapetak komusatzen duten, Barnekaldeko saltegi guziak, saltegi guziak agertuko dira. Gune berritua, elduden ortsiraletiko iti bali izanen da bakarrik, elbidea peibaskokor dena loturik, peibaskokor.com izanen delarik. Garazin deviazioni edo doni baneren saiesteko desbideratzea berri zaipagai bai nundik pasaharaz istudioa eta probusamenen berri, ukandizan likuko jendek, ukandizaten behaz, dokumentuak ikusten alko dira, hemen digoiti doni banen garazit e inguruko errietako erriko etxeetan jendek abenduaren ogoita behatziarte ikusten alko dituzte dokumentu horiek iker, ikerketa horiek eta eien iritzia edo Esdia ere emaiten alhalko dute. E Daskatu <coughs> Uniibertsitattan Unibertsitate inguruko hitzaldi interesgarria eginda endaian joan jondena hastian, lema egunen baitan, Mintzalari, Jamisel Arrasket osko jakintzako kirea, eta itziarra elkorta osko jarularitzako unibertsitate saiburu ordea. Legokotasunen tartian, haipagai izan zen, egun iparaldeko ikaslek egoaldian ikasteko dituzten zailtasunak. Aierti dierte. Ipar eta egoskal herria, goi maiako irakaskuntzan lotzeko beharra, aipagai izan zen endaiako autoporgelan, lemaldizkariak antolaturiko itzaldian. Jamichel Larrasket eta itziar alkortaren parte hartzearekin, egungo egoera azaldu zen eta bereziki funtzionamendu gobe baterako eman beharreko urratsak aipatu ziren. Jamichel Larrasket erakasleoi eta aiosko kidaren hitzetan, arlo netan ere indarrak batzea biziki inportanta da itsatenaldar alternanzia bitartes e hemengo gazte batek egin dezan bere alternanzia igualiko impresabatetan talderantziz eh eta gero bigarren planu bad da e Uztedut politiko ki behar genukela e, pentsatu e, proiektu sendo bat, sakon bat, e, e, universitate bat edo bentzat sistema universitario bat e, sortzeko. Ipar alde eta artean eta ez bakarrik holan turkaketa puntualak, baizik eta antolakuntza, funtsesko antolakuntza sendo bat. Legootasunen tartean iparraldeko ikasleek egoalden ikasteko dituzten oztopoak aipatu ziren. Bereziki euskaraz ikasketak egin dituzten gazteentzat, aukera bakarra da Euskal Herriko Unibertsitatea, baina basoa eta selektibitatearen arteko azberdentasunak direla eta zeltasunan itzukaiten dituzte garaiz izen emaiteko. Itziar Alkorta Ausko jaurlaritzako hezkuntza eta unibertsitate sailburu ordeak onartu du lan handana egin behar dela oraindi Karlo horretan. Zoritxarrez alde horretatik bi estatu gara eta araudia administratibua kerkatzea ez da erreza. Egia da, gobernutik lan bat egin behar dugula, izan ere orain titulazioen homologazio sistema zorionez geburua dago, transferentzia bat lortu zelako duela urte batzuk eta uste dut hor e, lan handia egin behar dugula errazteko iparraldeko ikasleak nahi dutenak euskaraz ikasketak hegoaldean egin ditzaten. Hainerakoan Elkar ketari begira bilan positiboa burutzen dute adibidez donostian ikasi duten gazteek azpima erratzen dute Tolosa edo Parixera joaiten diren gazteak normalean bertan gelditzen direla ik, ikasketak finitzean baina goaldeen ikasten duten kasuan etxetik urbilago egonik, erriko harremanak mantetzeko paradokaiten dutela eta lana aurkitzeko ere.